Egy, két, három Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ijed meg az árnyékától. Nem! Fogom magam zokon benni? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. Nem! Hely <Színt> Elég! Ki a Járossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit már itt? Ma kétszer fog elindulni a műsor, és ez nem véletlen. Az első fele az 7 óra 32 percig tart, az még 21 perc, ez a 21 perc az így egyadt a világán bármit tartalmazhat, 7 óra 32-től, aztán tematikus műsor készül a szó, hát, igen, igen, értelmében. Ma a 2020 május 26-a van, és kedda pontos idő, 3 percünk lesz reggel 4 8 ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, hogy érdemes a hallgatók, a nézők, a netezők magyarok és nem magyarok akik a fülükkel látnak és a szemükkel hallanak műsora 14 év oliaknak nem felette is, csak igen korlátozott mértékben. 061 877 0877 bármilyen témá van 7 óra 32 kor aztán hirtelen váltani fogok és elmondom, hogy onnantól kezdve vagy rövidebben onnét, miről szól a műsor, ha Nemes Gábor is belemegyő, 7 óra, 50 helyett nagyjából, 8 óra, 50-kor kezdés, a műsor 9 óra, 15, legkésőbb 9 óra, 21 perckor fogja magát és befejeződik. Borult, derült idő, tavasz. 10 fok körülű hőmérséklet, aminek talán meg lesz a duplája, de erre nem adok garanciát, mint hogy az íg egyat a világán semmire se adok garanciát. Jól szerepelt, igen jól szerepelt a civilapályán, 29 lett. Ezzel az ATV-nek talán a negyedik legnézettebb műsora volt a múlt héten. Darja meg jó szokásokat, hogy nézzük. Two people 0877 bármilyen témában ma 2020 május 26 án kedden 1 perccel 4185. He's now trying to persuade him to praise the petition. He can do his duty. I think on its multi-armed form and says, now I am become Death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. én elmesélem addig, hogy tenne beszéltem Skultéti Józseffel, a Pesti úti idős otthon igazgatójával, aki még a héten teljesít szolgálatot. Nagyjából hárnyed órát beszélgettünk. Ez nem publikus. És ami ebből publikus, az az, hogy miután nyilatkozási szándékát meghányta vetette, nem feltétlenül ebben a formában fejezte ki magát. Egy igen jó nevű ügyvéddel, aki akár zamecsnik Péter is lehetett volna, de nem ő volt. Miután elhangzott, hogy mi mindennel gyanúsítják őt, és hogy ezeknek mennyi az elévülés ideje. Így aztán kettő találghatnak, de abból csak egy lesz igaz. Hogy amit tud, azt elviszi a sírba, azt nem tudom. Abban maradtunk, hogy időnként beszélgetünk egymással. De ennél sokkal többet nem tudok az Önök orrára kötni. Más alkat részére sem. Ez még nem azt jelenti, hogy nincs sajtószabadság, ez azt jelenti, hogy amit jelent. 061-877, 0877, bármilyen témával még nagyjából egy negyed órán át. Jó reggelt! Jó reggelt! Mondom, jó reggelt! Jó reggelt, Robert vagyok. Azután szeretnénk kérdeklődni, hogy most a... Jó reggelt! Uram, ha önmagával beszélget, engem ne hívjon fel. Vagy lealkítja a rádiós tévékészüléket és beszélget velem, vagy önmagával beszélget, de az bármikor megteheti ahhoz. Nem kell kellj kell, fejancsi. De én átmentem egy másik szobába, tehát úgy beszéllek most sehol. Eddig is hallottam. Ön beszél mindent kétszer, még nem olyan, mint az Adi Endre, mert ő háromszor mondott mindent. Azt akartam csak megkérdezni, hogy miért maradt el a reggeli... Miért maradt el a reggeli... De is elmondta, hogy a mai kétszer kezdődik. Nem figyelésnek hallgató kikapcsolása vége. 061 0877 Nem tud olyan improduktív lenni az az első negyed óra, hogy ne tartsam fel önöknek. Aztán jön a tematikus rész. Jó reggelt. Jó reggat, sem Semseg nem vagyok, nem tudom, hogy... Ungár Péternek az oldalán az Ungár Péter és a Trombítás Kristóf közötti beszélgetést? Nem ért. Látta arról a fényképet, de nem keltette fel az érdeklődésemet egyik szintjén. Egy mondat, ami nekem nagyon megütötte a fülemet, ugye a felütés az volt, hogy az arról kezdtek beszélni. A Fábri és a Napkelte történet, ugye amikor ez egy, egy, egy, egy, egy elidősült beszélgetés van, amennyire És ennek kapcsán azt mondja a Trombítás Kristóf, hogy ne gondolja a Péternek, nem Péternek, uh -huh. hogy, ne, gondolja, hogy, hogy titeket, ne, ne gondoljuk hogy ne gondoljátok, hogy titeket megillet a, a sajtóban a, a, a kiegyensúlyozottság. És ez a környédiáról volt az a beszélgetés az eleje. Szóval így a tegnapi, ö, ö, most képviselő megalemíteszem be a szemünk. Igen, a kapcsán így nagyon felétéződött bennemet a De a gurmaizét a történet ez nem a kiegyensúlyozottságról szól. Az az emberi méltóságról szól. Nem, nem, nem. Ebben igaza van. Én arra gondolok, hogy azokról az indulatokról, ami viszont ezekben az emberekben van. De nagyon érdekes volt a tegnap, mis ugye tegnap egy hallgató nevezetesen egy hölgy, azt mondta, és. Olyan okos volt, mint a nap. Azt mondta, hogy a múlt héten politizáltak az emberek, ezen a héten pedig emberként viselkedtek. Ungár Péterről és Trombitás Kristófrol én még emberi viselkedést nem tudtam lehámozni, ahhoz valamilyen nexusban kéne lennem belük. Amit a médián keresztül láttam, az meg... Hát nem nagyon keltette fel az érdeklődésemet. Egy ideig mutatta Ungár Péter iránt érdeklődés, a tekintetben, hogy megszólaltatta volna, miután azonban elhárított. Úgy gondoltam, hogy Ungár Péter is van, én is vagyok, nem fogjuk egymást zavarni. Ezt értem, Igazából csak a, az indulat volt az, ami, ami bennem megragadt. A, a, én ezt értem, a, a de méltó képviselők szóval. szájába kell adni azokat a mondatokat, amit aztán érdemes tovább gondolni. De köszönöm szépen a telefonát, és értettem, amit mondott. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Azután érdeklődök, hogy a járvány... Jó reggelt. A járvány után is lesz a kelyfeljöntséhez a tv Előtte is volt. Igen. Mennyire igaza van a hölgynek, tehát ahogy én kitaláltam a Budapest rádiót, ami nem valósult meg az Isten szerelmére. Miért nem tudott létrejönni egy járvány rádió? Hogy igény lett volna rá? Hogy ne lett volna egy napi 24 órájában működő rádió? lehetett volna ez egy internetes felület is, de lehetett volna egy rádió. asszonyom önnek tökéletesen igaza van függetve attól, hogy én nem arra válaszoltam, amit ön kérdezett. Én kés vagyok. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Kocsis Katalin vagyok. Arra lennék kíváncsi, szám szerint, hogy a kormány képviselői közül hányan futottak el az ATV kamerái elől? Eddigiek során, számszerint. Oké, okay, köszönöm, csak ennyit akartam. Egy műsor, amely bátortalan kísérletet tesz arra, hogy elválassza a fontos a fontos talantól, de nem mindig sikerül neki. Jó reggelt! Jó reggelt! Csak azt szeretném mondani, hogy túl van, túl van lökve a hang egy Kicsit torzít. Lehet, hogy csak nálam, de nálam nagyon. Mármint, hogy melyik hang van túl lökve? A zene? Szeség! Még egyszer! Mi Torzít! Van? A hang túl van, túl van hajtva a hang, mert torzít. A te hangod is, meg a zene hangja is. Én ezt értem, nálam. de ezzel nem lehet állítani. Tehát, ha ez torzít, akkor ez tegnap is torzított, vagy most se ne, torzít, nem vagy nem vala... Vagy hozzányult valaki, a te, aki a teremtő, mert ez egy olyan pad, amely számtalan dologra képes, de még annál sokkal több dologra nem képes. Így például arra se képes, amit te mondasz. Ha ebben van egy halkan beszélő hallgató, akkor egy relatívei jobb helyzetben lévő rádióban föl lehet tolni a hangját. Ez egy rádió. A relatív jobb helyzet az törölve. Ha azt kérdezik, hogy a relatív jobb helyzetű rádió és e között mi a különbség, ott egy négy betűs szó szerepel. A 2020. május 26-i, a 24 perc, mert ez reggel fél nyolc ez a jön, Minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Sziasztok! utalta arra, hogy a civilapályánban, hogy beszélt Gurmai vitával, és majd az később elmondja, ez a nem, a nem, nem, én e, egyrészt összetévesztettem valakivel a hangját, úgyhogy ez a szervusz édesem, ez, ha nem volt bántó, akkor megmaradhat, ha nem, akkor visszavonom. A másik pedig az, hogy tegnap mondtam, és azt mondtam, hogy a műsor után hívott föl. Előtte is beszéltem vele, ez tény, de e, miután a műsorban is beszéltem vele, gyakorlatilag annak a jelentősége, amit előtte beszéltem vele, az megszűnt, amit pedig a műsor után mondott, ott nem tudtam eldönteni, hogy ezt érdemesebb becsatornázni a nagy nyilvánosságba, független attól, hogy Nyakó István után szabadon volt benne új novum. Értem, akkor erre ne számítsuk. Hát egyszer beszéltem már gurmaizitával, közvetlen az eset után másnap. De az egyenes beszélve arra utalt, hogy majd nyilvánosságra hozza azt a beszélgetést, erre kíváncsi lettem volna a beszélgetés lezajlott a rádióban. Más beszélgetés nem volt, amit leadhattam volna önöknek, ami az egyenes beszéd után volt, ami a civil apályán volt, az meg egyelőre elmaradt, és két előre meg nem tudom, hogy egyébként valaha is lesz-e arról szó, vagy sem. Ha nagy a közönség, nyomás, akkor igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok szerkesztéjük! Sándor vagy. Jó reggelt! Most, hogy itt a piszkosodó macsótól megretted koronavírus lopakodó üzemodat. Kap... Rövidesen másodszor újra kezdődik a műsor. 061877, 0877, bármilyen témában egyelőre. Jó Szakoltos Istam, a Szervusz! A 70-es évek közepén, vége felé volt egy olyan tévéműsor, ami a Barkóka volt, csak nem tudom a pontos nevét, hogy mi volt a műsornak a neve, tehát hogy ki kellett találni dolgokat. Te emléksz, hogy mi volt a magának a műsornak nem. a neve? Na? De a lényeg az, hogy abban a műsorban, volt egy olyan, amikor azt kellett kitalálni, hogy nem tudjuk, hogy férfi vagy nő, nem tudjuk, hogy él vagy nem él. Egy csomó mindenre az volt a választ, hogy nem tudjuk. Lehet valami? Igen. Igen. És nagyon-nagyon hosszú idő után arra nem önléktem, hogy mondták a megoldás, vagy kitalálta a versenyzőt, de az volt a megoldás, hogy az első magyar ülhajós. És a 70-es évek közepén ez fantasztikus volt, és 80. május 26-án a katonaságnál a nappalipa tudtam meg, hogy Parkos lesz az első magyar űrhajó. És ennek ma 40 éve. Köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad védünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azután szeretek érdekelni, hogy lesz-e a héten vendége a Farus Ferenc. Holnap, ha minden igaz reggel 8-tól. Igen. Köszönöm. Én is köszönöm az érdeklődést go away 0877 egyelőre bármilyen témában már nem sokáig jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Jó reggelt úr! Én csak annyit szeretnék volna, hogy ez milyen stílus, hogy kikapcsolja a hallgatás nélkül az embereket, hát akkor megegye föl! Ezt bizzarem! És ő hogy tette le a telefon, drága <Tus�1> <gly> <stimulation> A goly mondja verédnek, hogy leteszi a telefont. Mm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, János Iné vagyok, Budapestről. Jó reggelt! Azért hiszem hogy emlékezzünk meg arról, hogy maga a nekén éves újpordulja hogy a karkas Benszi az őbe költöző. Igen. Nem ebben a formában, de igen. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Az előző telefon az adást torzulásával kapcsolatban, vagy a torzságával kapcsolatban inkább a technikusnak szólt, mint önnek. E, olyan készüléken hallgatva, a webben hallgatva az ön műsorát, a Spirit FM-nek a kivezérlés szintje lényegesen nagyobb, tehát plusz 3- plusz 5 dB-ig van kivezérelve a többihez képest. Krisztóf! És <kül> fogalmam nincs egyébként, hogy neki erre lenne ráhatása, tehát elképzelésem sincs róla. De biztos látott régen szalagot vagy kazettás magunkat. Láttam, vezérés, de most vissza. a nép elmondja, hogy az internetes adásban hogy van valami túlvezérelve. Én Tudsz róla? Én nem. Tessék? Nem. Akkor meghallgatnád az illetőt? Jó, akkor most legyen széles mondani. Tehát euh, tudom mind a két készülékemen az, hogy mekkora az adásnak a kivezélése a többi internetes rádióadóhoz képest, és a Spiritnek az adása az plusz 3 plusz 5 csúcsokkal megy, a többi adónak a 0 plusz 1 db csúcs az kép. És azért van egy bizonyos csúcs torzítás mind a uh -huh. műsorvezető hangján, mint pedig, mint pedig a zenében. Tehát nagyon jól szól, napfelpantásra, tehát 320 kilobittel, viszont torz a csúcsoknál, mert ezt kicsit vissza kéne venni. Köszönöm szépen, hogy erre képes -e itt bárki is, fogalmam, biztos, én nem biztos biztos lehet. Tehát akkor optimistább mint én, de győz a realizmus. Nagyon hát a technikus tudja ezt, hogy kell megoldani. Bízunk benne. benne. És akkor újra indul a műsor. Ez a második menet. szól a műsornak ez a második fele, amely az időtartamát tekintve jóval hosszabb, mint az első fele volt, tehát nem a szószoros értelmében kell ezt venni. Mi itt Magyarországon élünk, mi itt Magyarországon együtt élünk mindenkivel, függetlenül attól, hogy a múlthoz embertársaink hogyan viszonyulnak. Embertársaink viszonyulása nem csak a történelemhez érdekes, hanem sok minden máshoz, de ma a történelemhez való viszonyulásról lesz szó. Ahol én lakom, ott a földszinten élt egy fiatalember, én még ismertem a nagyapját, azóta az a lakás ki van adva, tehát ott más lakik, és abban a lakásban ez egy nem túlságosan nagy lakás, ezt onnan tudja az ember, egyrészt meg jártam benne, másrészt meg ismerem a háznak a struktúráját, az közvetlenül a bejárati ajtóval szemben van, így az ember óhatatlanul belát akkor, hogyha Bemegy a folyosóra és az az ajtó csak kicsit is nyitva van és abban a picinke lakásban volt egy úriási zászló, amit én soha se értettem. Ez egy magyar zászló volt. Én ennek a fiatalembernek, aki ha nem is fel annyi idős, mint én, de inkább fele idős, mint hárnyed annyi, valamiért közvetlenségből rendszeresen köszöntem erőt egészségettel, amit egyébként én még annak idején az apukámtól tanultam, aki egyébként viccből köszönt. Így nem volt se katona, se semmi olyan beosztásban nem volt, ami egyébként indokolta volna, hogy így köszönjön. Aztán egyszer megállított a fiatalember, és elmesélte a nagyapja sorsát, akit én nekem egyébként volt módom ismerni. Többször jártam a lakásban, többször mesélt nekem, elmesélte a sorsának azt a részét, aminek okán ő megkérde engem arra, hogy soha többet ne köszönjek neki, úgy, hogy erőtekészséget. Sohasem lobognék Mindenféle szélnek Haragosabb Én a szó jó-rossz értelmében Mindenki értse, hogy akarja Egy gyökértelen Helyét és identitását Kereső zsidószármazású Magyar vagyok Aki mire meghal Addigra megöregszik De se identitása Se gyökerei nem lesznek Ezt így intézték a szüleim így intézte a történelem a hétköznapok és én egész életemben vágytam arra hogy legyen identitásom egész életemben vágytam arra hogy legyen egy gyökereim sok mindent tudtam tenni ennek érdekében sok mindent csináltam ami nem sikerült és biztos sok mindent kihagytam az életemből Remélem, hogy a hátlelő évek e tekintetben is hasznosan telnek még majd. S ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, mint a régi jó barátok. Egyet mondunk, s egyet mint az odéb kö. hazád. Az elkövetkezendő percek azzal fognak telni, hogy önök felhívnak engem, vagy nem hívnak fel engem, és arról mesélnek nekem, vagy nem mesélnek nekem, hogy az önök személyes életét, vagy a családjuk életét mennyiben befolyásolta a magyar történelem. Ez a magyar történelem vonatkozhat a 20. századra, vonatkozhat a 19. századra, vonatkozhat a 21. századra, és nem szeretném én itt most, 2020. május 26-án, kedden, 9 perccel fél nyolc után definiálni a történelmet. A történelem lehet a nyilas rémuralom, lehet a kommunista rém uralom, lehet a tanácsköztársaság, és lehet bármi más, ami a rendszerváltás után történt, de amit önök a történelem sodrához kötnek, és elmondják, hogy az önök személyes életét, vagy a családjuk életét mennyiben befolyásolta. Más telefonokra most, 2020. május 26-án, 7 40 től Szíves elnézést nem számítanék. Meghalunk, mi egy Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Erőt, egészséget kívánok a hátra a lévő életében. Ilyen telefonból is egyet szeretnék, és az már elhangzott. Mi egy való. 优优独播剧场 <嗯。S 1> <音> Szerintekében, hogy értség, hogy miről beszéltem, különböző szövegeket olvasok fel, amelyeket megszakítok abban az esetben, ha önök telefonálnak, még egyszer a felhívás arról szólt, vagy arra szólt, hogy arról beszéljenek, hogy az önök személyes életét, vagy pedig a családjuk életét mennyiben befolyásolta a 20., a 19. vagy éppen a 21. századi történelem. Kívánok. Jó reggel, kívánok. kívánok! nagy Katalin vagyok. Jó reggel. Egy kérdést szeretnék. Kérd... Nemzeti Összetartozás napja, milyen jó, hogy itt vagyunk cimmel videópályazatot hirdet a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága. 2020. május 12-én kormány.hu Június 4 -e a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából az erős magyar közösségek és a Nemzeti Összetartozás éve keretében fiataloknak szóló videópályázatot hirdet a miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkásága Milyen Jó, Hogy Itt Vagyunk cimmel. Az államtitkárság az MT-hez eljutott közleményében azt írta, pályázat célja, hogy megemlékezzenek a Trianoni Békediktátum 100. évfordulójáról, és a járványügyi helyzet miatt szinte mindenhol elmaradó június 4-i megemlékezések helyett a virtuális térben erősítsék a világ határokon átívelő összetartozását. Meséljük el együtt, milyen jó, hogy itt vagyunk, száz év után is itt, a Kárpát-medencében és a nagyvilágon, ezzel a gondolattal az ismerős arcok nélkület című dalának az összmagyarság nem hivatalos himnuszának közismert sorával fordulnak a magyar fiatalokhoz szert a világon. Azt kérik, kérdezzék meg szüleiket, nagyszüleiket, mondják el barátaikkal, a szomszédnénivel, az osztályfőnökkel vagy bárkivel, mit jelent a nemzeti összetartozás mondják el önök, mit jelent a nemzeti összetartozás. 061-877-0877 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, lehalkítottam. Hát kezdeném, hogyha lehetek első. Persze. Ö, apám, amíg Dachauban volt, addig a anyám még nem ismerték egymást, házban voltak, Apám egy digitámadáskor kapott egy, egy szilánkot a szívébe ott, szíve mellé, és ezt minden évben meg kellett vizsgálni, hogy nem mozdult. Ez közvetlen szíve mellett volt, és amikor én 12 éves voltam, akkor augusztusban volt egy vizsgálat, és mondták, hogy hát egy kicsit mozdult ez a szilánk, és októberben meg a kezemben halt meg. E, hát ez szerintem a történelem, ha jól gondolom. Ez mikor volt, mikor halt meg az édesapja? 74. Hány éves volt? 12. Mit mesélt arról, ami akkor annak a szilának a története volt? Elmesélte? Jó, e, hogy kicsi voltam. Hány éves volt akamikor meghalt. 50. Áj, áj, áj, 74-ben nem lehetett ön 50 éves. Nem, ő volt 50, én 12. Igy már értem, igen. De az érdekes az egészben az, hogy egy légitámadáskor anyám is kapott egy szilánkot, ő meg a szemében. A szemébe kapta, és 8-szor műtötték meg a légópincében az a Szent István Parkban. Ott egy ilyen rögtönzött e, műtét volt, mert különben megvakult volna. És ez is a történelem. És ez is a történelem, hogy a nagyapám a rákosinak volt a cukrásza, mert azt, azt a tortát szerette a legjobban, amit ő csinált, mert volt egy nagy cukrászdája. És utána a legkiábrándultabb lett a nagyapám. És szerintem ez is a történelem. Nem fogok kérdezni, arra vagyok alapvetően kíváncsi, amit elmondanak. Kérdezni csak akkor kérdezek, ha valamit nem értek. Köszönöm é, szépen, hogy elmondta ezt. De figyelek, ha van még, úgy, úgy hallom, hogy van még, még egy epilógus. Van, van még egy, egy epilógus. Egy, egy nagyon, egy nagyon epilógus, egy nagyon vicces sztori. A Szottóviba jártam, itt egy picit hosszabb lesz, ha nem baj. Figyelek. A Szotoviba jártam, a akkoriban fasorba. Apám a szottban dolgozott, mint ö, annak idején... Ö, a szokszolgazatek országos tanácsatja volna, aki nem tudna. Így van. És a sok szott dolgozónak a gyerekével együtt szoktunk általában mentünk annak idején a Bajza utcai troli megállóhoz. Akkor éppen egyedül voltam, és sok ö, bácsi meg néni várta a trolit. Sőt beszélgettek engem meg, egyszerűen ö, mellőztek, amit nem szerettem most se. És addig-addig mellőztek, még egyszer csak megszólaltam, és azt mondtam, hogy ez volt 65 környékén, hogy itt a Szabad Európa Rádió a 16, 19, 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon. Na most apám nem volt egy magas ember, de akkor úgy 140-150 centire töpörödött össze, Hát ez egy, szerintem megint csak a történelem. Hát itt hirtelen ennyi. További jó műsor. És én voltam a torzítós, és tényleg torzította, egy picit, most már szemben. És Köszön nagyon jó továbbra is. Ha? Viszont hallása. Meséljük el együtt. Milyen jó, hogy itt vagyunk. Ahogy a felhők megyű... Száz év után is, itt a Kárpát-medencében és a nagyvilágban ezzel a gondolattal az ismerős arcok egy című dalának az összmagyarság nem hivatalos himnuszának közismert sorával fordulnak a magyar fiatalokhoz szert a világon. Azt kérdezik kérdezzék meg szüleiket, nagyszüleiket, mondják el barátaikkal, a szomszédnénivel, az osztályfőnökkel, vagy bárkivel, mit jelent a nemzeti összetartozás? Mit jelent a nemzeti összetartozás? Jó reggelt kívánok! <SZínt> <SZínt> <Színt> <Színt> Nézést, nem hiszem, hogy ön jó telefonszámot hívott. A pályázatra 10-25 év közötti külhoni és anyországi fiatalok jelentkezhetnek olyan telefonnal, vagy akár kamerával készült alkotással, amelyben bemutatják, mit jelent számukra az összetartozás. 061-877-0877. Szabadságot húzok 061-877-0877 A az 2018. augusztus 13-án kelt kormányhatározat alapján az alkotmányos utca felszíni rendezésével egy időben az utca kossuth térbe torkoló szakaszán létesül a Nemzeti Összetartozás emlékhelye, amely magában foglalja a történelmi Magyarország 1913. évi összeírás szerinti helyiség neveinek feltüntetését. Átadási határidő 2020. május 31-e. Ma a 2020. május 26-a kedvan, 4 perccel volt 318. 8 Jó kívánok! Jó kívánok! Barát Tibor vagyok szólnakról. Ti a beszélek? Bele! Köszönöm. Hát a felvetett kérdésére válaszolnék, hogyha lehetséges, nem család, stb. Az én apai nagyapám, Magyar királyi testőr volt még a 20. század elején, őrizte Ferenc Józsefet, majd 1908-ban, amikor a átvezényelték bosznia hercegovinában helyességi szolgáltra, akkor hát, néhány kemény akcióban volt része. Ezzel kikerült-e gyakorlatilag azt a merényletet, amely 1909 ben továbbra is ott szolgált volna az udvarban, amely... Úgy történt Magyarországon, Biatorbágynál, hogy a királyi testőr vonatot fölrobbantották szerb nacionalisták, amely Ferenc úr vonat előtt haladt. ez úgy történt, hogy ő még rajta van, akkor én most, meg a család a többi tagja is nem élne. Viszont ő akkor kemény helyőrséges szolgáló, 101-es császári királyi gyalogezre őrmestere volt, utána az összetet egyébként utána matuska szilveszter használta azzal, hogy nem a vonatot kell robbantani, hanem a magát a viaduktot 22 évvel később. Akkor, hogy a monarchia nem lépett még háborúba, hanem nyomozást nem, ezek nem tudták rábizonyítani a szervekre, pontosabban a fekete kéz szervezet, szervezetre, került, hogy ő benne volt ebben az akcióban. 5 évvel később már bíznakat látták, és ugye utána következett, ami következett az első világháború amelyben az említett nagyapám az orosz frontra került úttal, ahol hadifogságban került, közel három évig volt ott. Majd amikor hazajött, 18-ban megkötötték az oroszok a különbékéz esztítókban, utána az olasz frontra került az öccsével, János öccsével együtt, és hát az isonzó csatákban lett részt 18-ban. Majd hazajöttek 18 karácsonyára, a Apai dédmamám még életben volt, várta haza a fiait, akik meg is érkeztek. Az, hogy a apai nagynéném az ő a noka, huga elmesélte, később, évtizedekkel később, vagy utána néhány nappal később elhunyt, valami náthásságban úgymond, ez valószínűleg spanyolnáta lehetett. Megített a mai vírusos helyzetre egy ilyen családi fölmenő is van és uh, utána, későbbiekben ő már nem szolgált katonaként, de azért, amikor 19 tavaszban jöttek a románok, ugye, akkor próbáltak fegyvert kérni ott ahol akkor a család lakott a Csanádvár megyében, és annak székhelye Makó volt. A helyi rendőrök úgy köszönték meg a kiszolgált katonáknak a bizonyomát, egy sor tűzettek belejük, és kapott egy golyót, amit a fronton megúszott meg a fogságban, és a későbbiekben már nem én, de azért volt egy pár szomszéd ott, a községben, ahol lakott a család annak idején, akik még a másik világhabarat 55 50 éves korában bekívánták őt rángatni, hogy hát ő még hát határeset 55 év körül van, hát ő még mehetne egy kört. Nos, az egyik pia megtette azt, hogy Iratokat prezentált az ő szolgálatáról, és a akkori hatóság megköszön ki azzal, hogy én már a szolgálatom kívül törzsődmesterként végezheted a ekénti pályafutását. Nem kívánták hat gyerekem ellől, közül három katona volt, és szolgálta így úgy a hazáját, és három kiskorú gyermekem elől mint a felesége elhunyt, 41-en, még egyszer egy ilyen útra elküldeni. Ez a családi emlékezet, ez elmesélés, vagy mi útján az öné? Édesapám elmesélés, illetve nagynéném elmesélése, vagy soha néhány irat is egyébként. És hozzátartozik, hogy a két az, hogy az ő öccse, János nevű dédnagybátyám, az olasz fronton járt, ő a későbbiekben Miután szintén szerencsésen haza az ő egyik fia, három gyermeke közül, később, hát valamiért azt nem tudjuk, hogy miért, nagyon gyűlölte a oroszokat, a kommunistákat úgy általában, és egyrészt önkéntes volt a Szovjet Fronton, még a második világháború alatt, majd miután onnan hazött maláriásan, utána. Mikor a 48 környékeny forró lesz a talaj láb alatt, kimen nyugatra, beállt a francia idegen 50-ben, 5 évet ott lehúzott, abból 4 évet Indokínában, ott volt uh, Dien Funal, Funál, azon pátutott magyar egyike volt, aki egyrészt ott volt, másrészt túlélte. Az visszafele jövet, még tett egy kört, hogy úgy mondja, Madagaszkáron, levelték a magas felkelést, és végül 55-ben az akkor már felszámolás alatt lévő ausztriai-francia megszállási zónába telepedett le, vendéglős lett, és annyi közelébe közel van a családunkhoz, hogy 56-ban, amikor édesapám és édesanyám összeházasodtak, és édesanyám nagyon beteg lett nem sokkal később, ő próbált egy speciális gyógyszert szerezni, amelyet sikerült is megoldani, a fordobb idején el Magyarországra, és mentették meg ezzel élés anyámnak az Itt életét. Itt el kell, hogy a... öntől, ö... de egy dolgot megkérdeznék. Nem hiszem, hogy a szóval legfontosabb részre reflektálnék, de azt kérdezem öntől, hogy törvényszerű-e, hogy ez az az ország, ahol ha az ember gyógyszert igényel, akkor egy másik országból kéri, és nem ez az ország az általában. Ahonnan egyébként azt a gyógyszert kérik máshonnan. Természetesen nem. Köszönöm. A szétszakítóságnak a része, hogy akkor egy kis résznyét azon a bizonyos falon, hogy a szomszédból ilyen kapcsolat lépni sikerült szerezni. Köszönöm. Készen, vagy lehetett kapni, Köszönöm. de ez más, másik dolog. Oké, okay, rendben van. Nem értette pontosan a kérdésemet, de lehet, hogy fontoskodtam. Elkészült a Nemzeti Összetartozás emlékhelye a Kossuth téren 2020. május 11-e. A trianoni békediktátum századik évfordulójára az országház előtt megépített emlékhely elkészült, de a június 4-ére tervezett megnyitás később lesz a járványhelyzet miatt. Elkészült a Budapesti Nemzeti Összetartozás emlékhelye, a műszaki átadás átvétel a következő napokban lesz, de az emlékhely megnyitása csúszik, mondta Vaxler Tamás, a Steindülmere Program vezégazgatója a Kossuth Rádió Jó Magyarország című műsorában. A vezérigazgató elmondta, az országház előtt megépített emlékhely elkészültét, a koronavírus járvány nem akadályozta meg, ugyanakkor az avatás egy kisebb időpontra csúszik. Az eredeti elképzelések szerint a megnyitó június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján lett volna, azonban az emlékhely kialakítása miatt egy 4 méter széles és 100 méter hosszú rámpárról van szó, nem lehet garantálni a járvány miatt bevezetett távolságtartási szabályokat. Ezért az a döntés született, hogy mindaddig, amíg a járványhelyzet meg nem engedi az emlékhelyet, nem nyitják meg. Kitért arra is, hogy az országház környékének megújítása az Agrárminisztérium, itt agrárminisztérium van, sajátos elírás, és a kúria épületének felújításával folytatódik, a munka egyelőre tervezési szakaszban van. Jó reggelt kívánok! Jó napot kívánok, és Szesnegyi Lászláné vagyok, köszönöm. Figyelek. Hall lengyel... Tökéletesen. Én szeretném elmesélni a nagyapám történetét, de nekem is így mesélte az édesanyám, meg a nagyanyám, hogy az oroszok lőtték agyon. Vonultak itt szombacsáiről át, és akkor a család kimenekült a zöldöjegyre, a pinca a trésházba, és akkor a nagyapám ott maradt védelni az állatokat. És reggel hazamentek a család, és ott találtak a köszönben a bajszálló szalva nagy a pármát, és a mai napig kint van népsora, a hőső halottak. Tehát röviden ennyi a történet, és engem így meghalt még ennyi időszállni. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a bizalmát, hogy mindezt elmeséltek. Az összedi beszéd jelenti a magyar politika 1990 utáni mélypontját 2020. május 24-én hétfőn este. 6 perccel 11 óra előtt. Az összödi beszéd ismerete nélkül nem lehet a magyar politikai helyzetet, mondtam Rázágoslan Sámőle, a Nézőpont Intézet igazgatója hétfő este az M1 aktuális csatornán. Az igazgató annak kapcsán mondta mindeztel, hogy kedden azaz ma lesz az összödi beszéd 14. évfordulója. Hangsúlyozta szerinte Gyurcsány Ferenc, akkori szocialista miniszterelnök által elmondott beszéd, jelenti a magyar politika történet elmúlt 30 évének mélypontját. Sok dimenziója van ennek a beszédnek, lehet a retorikai részét nézni, lehet a morális részét nézni, fogalmazott Rágázton Sámuel, hozzátéve Gyurcsány Ferencnek megszűnt a legitimitása, miután a beszéd nyilvánosságra került, hiszen csak a választáson, azzal, hogy hazudott az ígéretét, illetően, akkor derült ki. Még egyszer a mondat pontosan, sok dimenziója van ennek a beszédnek, lehet a retorikai részét nézni, lehet a morális részét nézni, fogalmazott már Ágoston Sámuel, hozzá Gyurcsány Ferencnek megszűnt a legitimitása, miután a beszéd nyilvánosságra került, hiszen csak a csalt a választáson azzal, hogy hazudott az ígéreteit illetően. Kiemelte a magyar társadalom tudnyomó többsége kb. 80%-a nem szereti Gyurcsány Feleszet, és nem szeretné, hogy a közéletben fontos szerepet játszon. Ugyanakkor ezeknek az embereknek a többsége azt is gondolja, hogy az egykori miniszterelnök tehetséges politikus fűzte hozzám Ágoston Sámuel. el. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy ez a tehetség bizonyítéka, a Gyurcsány Feleszet még mindig politizál, az pedig az ellenzéki politikusok tehetetlenségének és tehetségtelenségének a bizonyítéka. Hogy iránytja jelenleg a baloldali ellenzéket, mondta egyebek között tegnap Mrás Ágostonsámu el. Oszt a zászló, mit neked kell, majd negyekig emelni, ha kezemből egyszer kibúj, ha kezemből kihull. Noha tűnt pillanat, örökre így marad. A szabadság betűjből fejbarikád épül, Győz az igaz szó Én ezt adom neked Morvai Krisztinát hallják így. Tova tűnt pillanat, Örökre így marad Hazámat védem és fegyverem Nincs más Csak egy szél rolykozt az ázból Mit neked kell majd emelni, a egyszer kihull, a Megkérem a kirekesztés ellen harcolókat, hogy tegyenek végre a magyarok kirekesztése ellen, a magyar gyűlölök ellen, a magyar verések ellen, és haladéktalanul vizsgáltassák ki, hogy mi történt 2006 a összén, például milyen alapon taposták meg a rendőrök a magyar zászlót, a nemzeti elgépeinket. Miért mondták, hogy bohat magyarok? A magyar nemzethez tartozása miatt, hogy mertek kirekeszteni és bántalmazni ennyi embert? Toma pillanat, örökre így marad... Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én szeretném elmondani, hogy a nagyapám buvaros volt, és be voltak szállásolva orosz katonák az istállóba. Az anyám spejzablakon menekült, mert a nagyapámat majdnem lelőtték, hogy bár is nyát kerestek. Aztán 56-ban, ugye én voltam 9 éves, az öcsém 3 éves, és elhagytak a oroszok, orosz katonák egy tankot, és ilyen kis gyerekek, meg ilyen 11 éves gyerek óta a legnagyobb, elhagytak egy ágyút, és betájolták, és képzelje el, hogy tökölre átlőtek. A lőszer raktár mellé kis hiát majdnem eltalálták. Aztán apám elzérnyős volt, és e, e, szilánkot kapott a lába, le akarták vágni, aztán Németországba mentették be a lábát. És gyerekek voltunk, és lehőttek a orosz katonák, nem volt ott senki, föl e, e, hányták a bugyját, puskagyat, és e, majdnem bekakáltok. Hát ez az igazság, ennyi tudok erről elmondani. Na. Nagyon szépen köszönöm. A Magyarországgyűlés 2010-ben alkotta meg a törvényt a Nemzeti Összetartozás melletti téterről. A Trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Az emléknap megemlékezik a nemzeti tragédiáról, de arra is lehetőséget nyújt, hogy tanúságot tegyen a magyarság összetartozása mellett, és bemutassa a határokon átívelő kulturális gyökerek a közös nyelv és nemzeti érzés egységét. Az országgyűlésnek ez a törvénye kimondja, idézem, a több állam fennhatósága alá vetetett magyarság minden tagja, és közössége része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása, valóság és a magyarok önazonosságának meghatározó eleme. Mint a villám tépte magányos reget. Jó reggelt! Jó kívánok! Kicsi kis történet, kicsi kis történelem. 1970 környékén bélyeget gyűjtöttem, és... Édesanyámnak egy ismerőse hozta rendszeresen a frissen megjelent bélyegeket. Ez egy hatalmas szál ember volt, széles vállakkal, magas homlokkal, fenséges megjelenésű ember volt, én nagyon felnéztem rá, az egész családunkban nem volt ilyen nagy, derék, daliás ember. És aztán a rendszerváltás után egy újság címlapján láttam őt viszont, vitéz, Józsefnek hívták, József Becsit, aki újra teremtette a magyar koronaőrséget. És soha korábban erről nem hallottam, nem beszéltem, és aztán láttam, és aztán olvastam el, hogy hát ő az eredeti koronaőrségben szolgált, megmentette az egyenruhát, és, és hát mindent megtett ennek a hagyománynak az újraélesztéséért. Ennyi volt a történet. Köszönöm, hogy elmondhattam. Én Köszönöm, hogy elmondtam. Olyanok leszünk, mi is délkülem E-mailben küldött Bár üzeneteket légeget, olvasok Még miatt megkérdeznék, hogy mit csinálok? Amíg nem éltél, nehéz éveket Hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk 061-877-0877 Hogy történjen bármi, amíg élünk, és meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mi egy vérből valók vagyunk. Jó Jó le kéne halkítani a rádió tévét, mert csúszni fog a hang. Igen, halkítom. Halló? Sikerült, figyelek. Mákos Magdorra vagyok. El szeretnék mondani egy érdekes dolgot. Az én édesanyámnak örök fájdalma volt, hogy a gyönyörű szép 21 éves öccit elvitték a frontra. 45-ben, hát 44-ben. És elérte, elérte azt a dolgot, hogy a donkanyalik elmentek. Onnan túlélte a donkanyári véregzést, és hazajött szegény, keserves hírok között. Erre a szomszédok följelentették, hogy itt hol van, elvitte őt az őrség, valamilyen mindig elfelejtem, mert a mese volt, nem se volt, igazolt, és elvitték őt vissza, elvitték őt egy. nem tudom, valamilyen, jaj, elfelejtettem, szóval ott halt meg kint, front, vagy rébe, jaj. Egy bányába négy évig ott kilódott, és mielőtt hazajött volna, akkor halt meg. De még arról se kaptunk értesítést, csupán egy olyan ember, aki szintén azon a néven szerepelt, ő értesített. Tehát azt se tudjuk, hogy hol halt meg szegény, egy gyönyörű szép férfi. Volt, és sajnos ez a háborúnak volt a. Amiért családot töröké. Hát, nem mondom, hogy nagy dolog volt, de csak árnyékot vetett. A férjem most és elfelejtettem, mert ő mesélte azt is mindig, hogy viszont az ő nagyapja, az újvidékre ment ki, nem tudom, volt akkor valami újvidéki dolog, oda tűzték ősz ki, ő ott halt meg, és. Itt maradt a család négy gyerekkel, az anyja végén majdnem megőrült, mert mit tudott volna csinálni egy nagy földel és négy gyerekkel. Nagyon érdekes az ön az olyan, mint egy molyrákta vászol, miközben egyébként maga a vászol rekonstruálható, de Igen? valahogy a biológia, az Isten és ön így ez a keverék úgy intézi ezt a történetet, hogy egészen fantasztikus, hogy éppen miket felejtetted, és egészen fantasztikus, hogy mikre emlékszik. Hát igen, amit, ami megmarad bennem, az úgy vagyok én is olyan, hogy nem akarok mindig a rosszra gondolni, mert az emberek annyi rossz élményem. Én ezt értem, csak azt mondtam, hogy nagyon érdekes ez a mai emlékezet, amivel ő rendelkezik. 061 87. 0877 Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. Lová vagyok, de mondhatnám azt is, hogy Lő vagyok. Minek a függvénye? annak a függvénye, hogy a férjemnek az édesapját munkaszolgálatos táborba vitték el, és tulajdonképpen az anyosom kénytelen volt megváltoztatni a lőbb nevet azért, hogy ne fordulhasson ez elő még egyszer, hogy valakire ráfogják, hogy zsidó ugyanis 1906-ban született az aposom, Berlinbe átdobták úgy, mint Lelenci gyereköt és egy nagy gazda nevelte föl és húsz éves korában nősült meg. kérte a nagy gazdától a jussát, nem adta és úgy ment el hétszár ruhába és elvitette ez a nagy gazda a 40 évekbe, hogy zsidó ő akkor még Állítólag Lőb evad volt a születési neve, de azt mondták, hogy itt csak Sándor lehet Magyarországon, ugyanis Lőb idén egy táncos nő, aki még szár előtt is táncolt, az volt az édesanyja, az édesapja ismeretlen. Elvitette ez a török Sándor nevű nagy gazda, azzal, hogy zsidó és kiskun majsán, nem, Kiskun valami munkaszolgálatos táborba került, ahol mög is halt, és Szegeden a református temető árkába temették már el, az anyósomat úgy értesítették, és majd az a felszabadulás után változtatta meg a gyermekei nevét. Na most én isztam valamikor, nem olyan régön ennek a kegyeleti nyilvántartó nem tudom minek, mert az interneten megtaláltuk a halotti anyakönyvi kivonatának a másolatát az apósomnak, mint Lőp Sándor néven. Hát fél év után nagy unszolásomra nagy nehezen válaszoltak, bár nem tudtak erről a munkaszolgáltos azt mondja, nagyon kevés dokumentum maradt fönt, de tulajdonképpen hát, nagyon nem foglalkoztak vele, még egy, ö, hát, úgy mondjam, részvétnyilvánítást se említettek meg a levélbe, azon kívül azt írt, ja igen, mert az én apósom igaziból állítólag református vallású volt. És én ezt odaírtam, hogy református vallású volt az apósom, és azt írták vissza, hogy ha keresztény vallású is volt, de zsidó származású. Most akkor ez hogy van? Származás vagy vallás? Hát ezt tőlem ne kérdezzél. Én csak a saját történetemet tudom, de az ide nem passzol. Kis ember, ül a hátsó sorban. kis ember, ma a, a sorsban, Kisember ember, nincs gazdag rokonom, jön a Kis ember, bácsi a TV-be. két órát légy boldog. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Korváth László vagyok. Tényel úrral beszélek. Igen, én vagyok. Egy érdekes túlit szeretnék elmondani én is a szüleimmel kapcsolatban. az édesrán a szlovák származású, verbúi származású volt. A, a, a Mizeráknak hívták. És az az érdekes, hogy ő egy uh, verbón, szlovákia, akkoriban szlovákia, illetve Nagy-Magyarországban élt, pedelús szülök gyermeke volt. Az a lényeg, vallási dolgok miatt uh, két család született, ugyanakkor a családok nagyon haragba voltak egymással. Nem is ez a lényeg, a, a, a gyerekek apja öngyilkos lett egyik evangyilkos, katolikus viszály miatt. A, a Nagyanám Magyarországra járt, próbált eltartani a két gyermeket, és itt ismerkedett meg egy Molnár nevetetű a nagyapámmal, aki hadnagy volt, és ők összeházasodtak, négy lánygyermekük született, a nagyapám 17-ben elhújt a világháborúba, Bulgáriába egy őrjárat során gránátot kapott, Úgyhogy a legkisebbik lánygyereket ö, nem is látta tulajdonképpen még megszületése előtt meghalt a nagyapám. A lényeg az, hogy nagyanyám kapuvára költözött, ahova a nagyapám ö, ahonnan származott, és egyedül próbálta, mert a két gyerek ott maradt a nagymamánál Szlovákiában az első, aki ügyöbben ott készült, született gyermek. A, a nagyanyám a, a négy lányjal itt kapuváról, ö, a csipkét át Bécsbe, így próbálta eltartani a gyerekeket, mivel a nagyrapán finansz volt, a finanszok hát a határon átengedték tulajdonképpen, nem, már egy pár szó volt, hogy büntetés miatt egy-egy hetet kapott a, a kapuvári börtönbe, de ott is családi hangulatba töltötte le. De most annyira Sokat sztori, csak annyit szeretnék mondani, hogy édesenám kikerült 32-be, Belgiumba, ahol ugye az ilyen elesett családoknál segítették a nyugatiak. Utána 5 évig élt Belgiumban, szinte családonként megtanulta a nyelvát, ott járt iskolába, Egy is kisegítette a két testvérét hogy őket is ezen a kereszten keresztül kivitték. Mikor jött vissza? A 37-ben, 5 évig volt ki, akkor jött haza, a két testvére közben kikerült, ő, ő, őket is kivítette. Az egyik... És ők meg kimaradtak? Hazajöttek, de utána megint kimentek. Azért mondom, nagyon bonyolult a történel, azt szeretném, még mondani, hogy 37-ben hazajött édesen, ám a két testvér az kikerült Belgiumba, kim voltak több évig, az egyik átkerült Angliába, Londonban, ott is élt a le az életét. Ez megint egy sztori, hogy egy lánygyel menekültel került össze, és ott született egy, egy lánygyermek, aki ma is él, és, és Londonban élnek. A, a másik nagynéném az visszajött, aki szintén nagyon műveltek lettek, mert nyelveket tanultak, ami ab, abban az időben is sokat ért. De 56 ban egy rossz házasság után ő kiment, ő Amerikába, New Yorkba került, ott élt el egy új ház magyarral, kötött házassággal, ott élt el a nagynéném az életét, az utolsó 5 évében jött vissza már a rendszerváltás után, és így került a családba. A, a másik az Londonban meghalt, 56-ban nekünk a, a mi családunknak a édesanyám szüleim valásosak voltak, de nem nagyon szerették, főleg édesapám a rendszert, aki pincér volt. És 56-ban Belgiumban hívtak, akikkel heti levelezés folytatott édesanyám, és... és nagyon szertárgazóan, már a két mostolatestvérekért először a szobákiában az egyik az ott maradt Prágába került a fiú, a lány pedig szintén kikerült Amerikában, New Yorkba, ott egy taxis feleséggel Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Azt mondják, nem kell ellenség annak, kinek a parádja vagy a Attyú a közöben, Európa nem ilyen gyereket akar Rossz a híre, azt mondják, megezi a húsnyás. Túl sokat iszik, és sírva hazudja, figadni van kell. Azt mondják, szerető, de nyelveket nem beszél. Könnyen fogad, de könnyen elvető. Rossz a híre, azt mondja, a zsarnoknak hajt fejet. Össze... 061877, 0877, aztán durván egy olyan 8 perc a műsor vesz még egy fordulatot. Szíves az álma, de reggelre megfakul Rossz a híre, azt mondják, minden harcban vesztek. De egy valamit nem tudnál a jobban semmilyen nem. Hadd mondják, de legyen az a magyarok csak meghalni tudnak szépen. Belegyen... Jöreget! Jó reggelt kívánok. Hát az én családom története, az három műsorát meg tudná tölteni, annyi mindenkit érintett a, egész a százalat. Akkor vegyünk egy kétperces zonzet. Két perc, az, hát annyira elég, hogy a nagyapám a 14-es háborúba veszett oda, az apám elődözött sváb a 11 gyerekes családjával együtt, ide jöttek Magyarországra, aztán volt, aki tovább ment, úgyhogy inkább szétszórattunk, mint összetartoztunk. Aztán addig, ameddig éltek, addig összetartostunk levelezés útján, meg néha belátogattak vissza, de iszonyul. Szóval, Ön hány éves... Az... Én, ha én már 70 elmúltam. De azt árulja nekem, édes néném, hogy létezik az, hogy az összes telefon befejeződik 56-nál? Mintha 56 nem, után nem tört. Nem fejez, azt én ötöt... értem, de az eddigi betelefonálók a jelenről vagy a közelmútról, nézőpont kérdése persze, hogy mit nevezünk közelmúltnak, egyáltalán nem beszélnek. Az az igazság, hogy az ember nem is akart ebbe annyira belegondolni, mert olyan szörnyű, Viszont a műsorra nagyon inspiráló, úgyhogy lehet, hogy én ezt le fogom írni egyszer, mert hogy még a gyerekeimet is érintik. Pontosan akartam mondani, hogy én, ha fel annyit tudnék a múltamról, mint amit Önök elmesélnek a sajátjukról. Jó reggelt! Jó Köszönöm ha... szépen! Igen! És hát akkor lassan eljön a fordulat ideje, de még egy szám következzék. Azt mond meg nekem, hol lesz majd lakóhelyünk. Jó reggelt! Maradunk itt, Jó reggelt kívánok! Figyelek! Azt szeretném mondani, hogy uh, sokszor mondja, hogy válasszuk el a fontos a fontos talantól. Igen. És én egy uh, zsidó ember vagyok, és nagyon-nagyon sok olyan rágalomért, amikor elmentem munkájára dolgozni, amikor bemutatkoztam. Úgy hogy és hívják? Megállapít. Danzinger. Azok közé tartozik, akik nem magyarosították a nevüket, sem ön, sem a szülei. De Demeter volt. És úgy. <gül> Demeterből lett Danzinger? Igen. Mikor ilyen történet? Mikor volt Demeter? Ki volt Demeter? Az édesapám. És miért változtatott rajta? Hát azt nem tudom. Így nehéz lesz. Következzék, János és Tamás, Dócsár, következzék tehát akkor a új a fordulat, amiben aztán egy végbe szavazást végbe ajánlok önöknek, akkor is, hogyha ez furcsa lesz. Kérdésem volna, pálinkát mér nekem tanár úr, vagy tanár elfelejtett már? Évat, tegnap elmondhatok egy történetet? Persze. Anna vagyok pápáról. Az én nagypapám fiúvében halt meg, 1915. június 15-én. Elvitték, az édesapámat nem is ismerte, úgy született meg harmadik gyereként, hogy a feleség akkor volt terhes, és később született meg az édesapám, úgyhogy ő vele nem is találkozott. Négy levelet írt, először a Miskolci táborból, utána a fiúbeiből a durokám, aki pontosan ugye a napon született, 90 évvel később, 2005. június 15 én állni, ez csak nagyon szorongok, és ezeket a leveleket az unokán bevitte, hetedik osztályos volt tavaly, hát az összes tanács írt az iskolában, amikor végigolvasták, egy utolsó sorot hadd fel. Az ég ura, megáld majd benneteket, ha Istenben bíztuk, meg ne feledkezzetek, akkor önnek is gondja lesz, rejártok, gyakorlat benneteket a beszettávolból, édesapátok Ferenc. Ez volt az utolsó Na, nekem itt van egy Nagy Magyarország térkép az előszobámban, És mindig, mikor eljövök előtt, mondjuk megyek a konyából a fürdőszobába, mindig ránézek, ránézek erre a rohadt fiumére, de én inkább szobában erre Nagy Magyarországra, megmondom ez itt én. Akkor miért van ott ez a térkép? Nem tudom, önkízzás. Kös kös kös köszönöm szépen, hogy hívsz. 061-877-0877 Yöreget jó reggelt vágva, kitom a tévét elnézést, kérek, csak idáig nagyon figyeltenem. Én is szeretnék saját történetemet elmondani. Judit vagyok, és kérem szépen az édesapám ember volt, az édesanyám keresztény. Két csodálatosan szép ember volt, mint nő, mint férfi, és hát megszerették egymást, és ebből születtem én. De a a nagypapámat és apám ötestére a maradt. Én háromszor voltam már, az volt a kint, hausizva. Megnéztem, hogy ott mi történt, mi volt, hogy volt saját szememmel, és kérem szépen, az édesapám pedig gondolta egy nagyot, őt. Örökbe fogadták, nem tudom a nagyanyám még, hogy intéztel, mielőtt elmentek, vagyis hát elvitték őket, hogy örökbe fogadták, és neve is megváltozott Horovic-ra mást, más lett, és ő így megmenekült, de nagyon félt, görcsösen, hogy esetleg valaki feljelenti, aki tudja, hogy zsidó származású, az, az, az, elmentek Németországba. Én már Németországba születtem, mert azt mondta pám, hogy ott nem fog őt senki feljelenteni. Ott töltöttünk jó pár évet, úgy jöttünk haza, tehát én ezt azért meséltem el önnek és a hallgatóknak, vagy nézőknek, bocsánat, hogy a törtelem jó volt, abból nekem nincs rokonom, nincs unokatestvérem, nem volt nagyanyám, nem volt nagyapám, akit én ismerhettem volna. És mondjuk ez még most is rányomja a végét az életemre. Sokszor. Na, de vidámra szokt, egy gyermekem van, aki nagyon sikeres, rendes, mint a, mint a gyerek van, három unokám, és ezáltal igen, igen boldog vagyok, és azért sokszor eszembe jut a történetem, hogy tulajdonképpen mi történt, és hogy alakulhatott volna, Ugye ezt otthon de. mondták, bizt hondertuncváncik családjával együtt. Igen. Összönöm szépen, hogy hívott. És akkor az a két szöveg, és utána várom az önök telefonjait. Karácsony Gergely, május 24-én, reggel 8 órakor. Álljon meg a város egy percre, június 4-én. Ma a 2020, május 26-a van, és ked perc múlva lesz fél 9. Állja meg a város egy percre június 4-én Trianon 100. 100. éves évfordulóján. Gondolkodhatunk különbözőképpen arról, a múltat úgy kell -e lezárnunk, hogy kilépjünk Trianon árnyékából. Szerintem a múlt lezárásához éppen az kell, írja Karácsony Gergely, hogy belépjünk ebbe az árnyékba. Szembe kell nézni rossz döntésekkel a régmúltból és a közelmódból is, nem a múltban szerzett sebek elfedése, hanem éppen a jövő lehetőségeinek megragadása miatt. Majd így folytatja. Vitatkozhatunk arról, mi vezetett az 1920-as Trianoni békediktátumhoz, a történelmi Magyarország felszámolásához. Én azt gondolom, írja Karácsony Gergely, hogy a nagy hatalmak ösztönzése... Rosszul mondta, a nagyhatalmak önzése és felelőtlensége mellett ebben jelentős szerepe volt a dualizmus magyar politikai elitjének korlátozó politikájának is, majd így folytatja karácsony Gergé. Gondolkodhatunk különbözőképpen arról, hogy milyen a felelős nemzetpolitika száz évvel a békediktátum után. Én például azt gondolom, így Karácsony Gergely, hogy minden eszközzel támogatnunk kell a határon túli magyar közösségeket, de ezt akadályozza minden olyan tett és kimondott szó, amit a környező országokban a határok megváltoztatására való törekvésként lehet értelmezni. Abban azonban nem lehet közöttünk vita, így Karácsony Gergely, hogy száz évvel ezelőtt ordítóan igazságtalan a nemzetek önrendelkezését sárba döntés született, és mi magyarok száz évvel a döntés után sem érezhetünk ezzel kapcsolatban mást, mint mélységes fájdalmat. Fájdalmat azért, mert kilakoltattak bennünket országunkból, hiszen Magyarország elvesztette területének és nemzeti két kétharmadát. És fájdalmat azért is... Mert a Nemzeti Önrendelkezés jelszabát sárba tiporva három és milliónyi polgártársunk került pusztán hatalmi számításból, akarata ellenére idegen állam felhatósága alá. Mint egy 400 ezeren kénytelenek voltak elhagyni szülőhazájukat, szülőföldjüket, sokok vasúti vagonokban húzták meg magukat hetekig, hónapokig, néha évekig. Rájuk Budapest első menekültjeire is emlékezünk, amikor Trianorról szólunk, majd az alábbiakkal fejezi be írását és gondolatait Karácsony Gergely főpolgármester. Hogy fájdalmunkból ne gyűlölet, a múltavaló szembenézésből ne a jövő feladása legyen, ahhoz az kell, hogy egy percre legalább legyen közös az emlékezésünk. Ezért a nemzet fővárosának főpolgármestereként arra kérem a budapestieket, járuljanak hozzá maguk is, hogy egy percre álljon -e a város Trianoni döntés századik évfordulóján, június 4-én, délután fél 5 órakor egy percre. Egy percre meg fog állni a budapesti közösségi közlekedés, leállnak a metrók, a buszok, a villamosok, és arra kérek mindenkit, így Karácsony Gergely, hogy egy rövidkepercre álljunk meg mi is, mindannyian a budapesti polgárok közösséggel. Állja meg egy percre a közüti autós, biciklis és gyalogos közlekedés. A csendben halljuk meg egymás közelségét, határon, innen és túl. A múlt, generá a múlt, a jövő generációit tegyük ezt a fővárosban és vidéken is. Aztán az egy percnyi csend után úgy induljon tovább az élet, hogy egy kicsit közelebb vagyunk egymáshoz felkiáltója. Tegnap az egyenes beszédben, amit én nem láttam, az alábbiak történtek, és erről az alábbi híradás született. Két különböző reakció érkezett a Fidesz berkekből ugyanarra a témára. Karácsony Gergely javaslatára június 4-én Trianon 100. évfordulóján egy percre leáll a budapesti tömegközlekedés. A főpolgármester arra kérte a budapestieket, hogy ők is csatlakozzanak be a leállásba. Az ATV e-mailben kérdezte meg a Fideszt, hogy részt vesznek-e a fővárosi kezdeményezésben, mire, az mire ezt az általános választ kapták. A trianoni békediktátum egy olyan magyarságot ért történelmi igazságtalan csapás, melynek századik évfordulóján kötelességű megemlékezni egyúttal büszkének lennünk, hogy egy ilyen sorscsapás ellenérés a magyarság erősebb, mint valaha. Helyes, ha a közös emlékezésbe minél többen bekapcsolódnak. Az egyenes beszéd műsorban Fügyes Balázs budapesti fejlesztési felős államtitkár a következőket mondta. Hogy ez a legjobb megoldása, hogy egy kétmillió forgalmát csúcsidőben megállítsuk – ezt majd meglátjuk, most még nem tudjuk. Én magam személyesen, így Füriyes Balázs, jobban szeretem az olyan megemlékezéseket, amiben önkétes a részvétel, és mindenki szabad akaratából vehet, vagy éppen nem vehet részt. Füriyes azt is mondta, nem szeretné, hogy a visszájára forduljon, hogy ez egy egyfajta kényszerűség lehet a budapestieknek, de mivel ez lesz az első ilyen alkalom, meglátjuk, beválik-e. Én szeretném, hogyha a tekintetben itt most nem lennének telefonok, hogy Fürjes Balázs egyébként önöknek szimpatikus, mint egy nem nagyon érdekel az sem, hogy önöknek szimpatikus-e Karácsony Gergely. Az elkövetkezendő közel negyed órában, vagy valamivel hosszabb időben egyetlen egy kérdést szeretnék önöknek föltenni, és utólag nem fogom önöket kontrollálni. Azt kérdezem önöktől, mit gondolnak ma 2020. május 26-en, kedden, 8 óra 33 perckor, június 4-én, ami emlékezetem szerint egy csütörtök lesz, délután fél-öt órakor, egy percre, fél percre, háromnyed percre megállnak-e, vagy sem? Semmi egyébre nem vagyok kíváncsi. Mit gondolnak ma, 2020. május 26 án immáron 8 óra 34 perckor meg fognak-e állni jövő héten csütörtökön, június 4-én fél 5kor egy percre, vagy sem? A telefonszám, ami rendelkezésre áll, 061-877-0877, és hogy a dolog ne legyen ennyire szigorú, mert az talán igazságtalan, indoklásképpen egy, maximum két mondatot elmondhatnak, de hármat nem, és ezek a mondatok sem lehetnek, agyonbővítettek. 061-877-0877, ismerve a két indoklást, vagy akár csak egyet, Megállnak-e június 4-én fél ötkor autóval gyalogosan, gyalogosan azon a módon, amit megfogalmazott a főpolgármester, vagy Füriás Balázsra gondolva, nem állnak meg? Ez itt a kérdés. Iszonyatosan rövid intoklással. Figyelek. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Én megállok. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, én meg fogok állni. Szerintem meg kell állni, és emlékezni kell. Ennyi. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, megállok! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, nem állok meg! Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Megállok! Köszönöm szépen! Elképzelésem szerint összegyűjtök száz telefont. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, biztos, hogy nem fognak megállni, mert azt se tudják, hogy mi az, hogy trianon. Azt ugye tudja, hogy én örről beszéltem, ön pedig most arról beszélt, hogy ön nem tudja, hogy mi az, hogy trianon, és be is húztam, hogy ön nem áll meg. Csak, hogy tisztában legyenek a szavak súlyával. Jó reggelt, kívánok! Igen, mert ez mindannyiunk vesztesége. Köszönöm! Jó reggat! Jó reggat, kívánok, megállok, köszönöm. Én is köszönöm. Jó reggat! Jó reggat, remélem nem. Jó reggat! Jó reggat, megállok egyetértek. Köszönöm. Az első tíz megvan. Jó reggelt! Megállok! Köszönöm! Jó reggelt! Egy perc nem elég! Elnézést, ez nem volt válasz. Akkor azt odahúztam, hogy ő nem áll meg. Jó reggelt! J Jó reggelt! Megállok! Köszönöm! Legyenek tisztával a szavai súlyával! Jó reggelt kívánok! Igen, megállok. Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, megállok! Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, megállok! Köszönöm. Jó reggelt! Jö reggelt. Jö reggelt. Majomnak. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, kívánok. Jó, reggelt kívánok. Megállok. jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, jó jó reggelt, jó jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, jó jó reggelt, Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én is megállok, dicséretes, hogy Karácsony Gergely ezt a rendeletet elképzelését megosztotta. Rendeletről nincs szó. 061 0877 Még csak az kéne, hogy ez így rendelet legyen. Akár pró, akár kontra. 061877 877 0877 túl vagyunk a 20 -on. Jó reggelt! Jó reggelt! Én, én feltétlenül megállok, bár valószínű, hogy itthon leszek a nappaliba, de azt is megmondom miért, mert szeretném, hogyha ha egyszer egy tercig legalább egy olyan közös, jó lenne, ha más is megáll. Köszönöm! Jó reggelt! 061 0877 Jó reggelt! Jó reggelt! Volt, amikor megálltam volna, most már nem fogok. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nem kínálkozom a szókálni. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok, nem állok meg. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, megállok. Köszönöm. Kérlek. Jó reggelt! Jó reggelt! Megállunk! Megállunk, ilyen nincs. Megálló, megállunk, megálltok. Megállok, olyan van, tudja? Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, megállok! Köszönöm! Jó reggelt! Köszönöm! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Megállok! Köszönöm. Százig nem biztos elmény, de ötveni mindenképpen. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Megállok! Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Megállok! Köszönöm. Megvan a 30. -dik. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallásra! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Megállok! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Igen! Köszönöm! Jó reggelt! Megállok! Jó reggelt. Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Vidéki vagyok, de megállok. Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt! Megállok! Köszönöm! Jó reggelt! Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Megállok! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, megállok! Köszönöm szépen, jó hangja van. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, megállok! Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, megállok. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt. A lányom születésnapján gyalog vagy biciklivel, megállok. Elnézést, ez nem a lánya születésnapjáról szó. Tehát ön kedves Imre egész egyszerűen összetéveszté a szezonta jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, fiajú. Természetesen megállok. Vidéki vagyok, de mindenképpen meg fogok Nagyon szépen köszönöm. Megvan a negyven. Jó reggelt! Jó reggelt, megállok. Csak azt nem tudom, hogy megbüntetnek akkor. Nézze, azért egészen hihetetlen az ön telefonja, és nagyon hálás vagyok, hogy nem raktan le. Itt van, ugye? Itt vagyok. Mert um, azon gondolkodtam, hogy amikor a hatházi meghirdette a Clark Adam téri téli dudálást, és abból talán három megemlékezés is volt, ugye az volt a az üzenet, hogy ha ott dudálnak, akkor azt a Carmelita Kolostorban, vagy nem tudom micsodában meghallja a miniszterelnök. Az első alkalommal büntettek a második alkalommal büntettek, a harmadik alkalommal büntettek, és abár tudom, hogy három a magyar igazság, is. remélem, hogy jól emlékszem, hogy harmad, három ilyen volt, a negyedik alkalomra azt mondta Hatházi Ákos, hogy azért nem hirdeti meg, mert ő nem tud felelősséget vállalni azért, hogy az embereket megbüntetik-e, és ha igen, akkor azt miből fogják kifizetni, hiszen volt arról szó, hogy egy szerény pénzű nyugdíjast, vagy nem nyugdíjast 750 ezer forintra büntettek, és az gondolkodtam, hogy Hatházi álkosnak mire kellett három alkalom, hogy rájöjjön arra, amire egy alkalom is ideig, de két alkalom mindenféleképpen, valamint az az indoklás, amit fűzött a negyedik alkalom elmaradásához, az vajon miközben nagyon praktikus, nem megy szembe pontosan azzal, mint amit egyébként ő a világról gondol, és ez abban az egy mondatban meg fogalmazva az ő részében, amit mondott, függetlattól, attól, hogy ön egyébként erről a megemlékezésről mit gondol. Ezt szerettem volna önnel megosztani. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Hálás vagyok a telefonjáért. Jó reggelt kívánok! Meglátod, rendben jönnek majd a dolgai Jó közben mindjárt vége van a tévéműsornak gmail.com de tartsanak ki, telefonáljanak kell még Jó. az ötven Jó reggelt kívánok Jó reggelt kívánok, megállok Köszönöm Jó reggelt Jó reggelt, nem állok. Köszönöm Jó reggelt Jó reggelt kívánok, megállok Köszönöm Jó reggelt! Jó reggelt! Megállok! Köszönöm! Nem eszencserén üzenjenek, telefonáljanak! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, megállok! Köszönöm szépen, még öt telefon kell, pontosabban mond négy! Köszönöm! Én is! 1 0877 Még kell négy telefon Mint a vizét patak, Jó reggelt. Jó reggelt, vidéki vagyok, de meg Köszönöm szépen Egy kör, egy menet Jó reggelt Jó reggelt, megállok Köszönöm Nem remél s bár a lényeget jó reggelt! Meghálok! Köszönöm! Számolnom kell 1-2-3-4-5-6-7-8 Még egy telefon! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem, nem, soha! Köszönöm! Megvolt az 50 telefon, ezt fogom fölszorozni kettővel, annak érdekében, hogy 100%-ra vonatkoztatható legyen. Ez alapján 82 tehát 82 ember fog megállni és 18 ember nem. Hogy ez június 4-én csütörtökön fél kor tényleg így lesz -e? nem tudom. Ahogy ma ezt megkérdezhettem és szándékosan ma és nem a jövő héten, úgy június 5-én vagy június 4-e után biztos, hogy nem fogom önöket erről megkérdezni. Mindenki emlékezni fog arra, hogy mit telefonált, és mindenki viszonyul majd a saját magatartásához úgy, ahogy egyébként az kvadrát ahhoz, amit egyébként telefonon elmondott. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Felolvasom az üzeneteket, amelyek érkeztek.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 jó reggelt! Jó reggelt! Egy utolsó megállok én is. Rendben van, de nem tartok már igényt. Pontosan tudják, hogy befejeződött a szavazás, ha bárki egyébként még valamit hozzá akart volna fűzni, arra való, hogy itt még időszakítok, de a szavazásnak vége, tapasztalták. Jó reggelt! Jó reggelt, Kívánok, Fél a Geli, lászom, nagyon örülök ennek a szavazásnak, külön köszönöm, és nem hogy csak megállok egy percre, hanem egész nap, én mécses gyújtok, a Magyar és a Székely Zászló mindig kimen az ablakomba, és együttérzése, nagy-nagy szívem szeretetével gondolok, egész Székelyföldtől felvidéki, és Vajdaságtól egész kárpát minden kedves, hát úgy mondjam, így van, honfitársamnak ha én ablakból nélk, akkor a nagy lennék, hogy az egész világ láthatóvá váljék. Megértő szemekkel átnéznének rajtam. Akkor lesz... Mint az öt millió magyar, akik nem hallanak a ha Orba Itt borba hullott mad, mi itt többé itt nem ered mindegy, Ha nem vigyázol rád, este, olyanok leszünk. Türelhet, mi történjen bármilyen, amíg élünk, s meghalunk, mi egy valók vagyunk. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Mindenféle. Jövő héten, június 4-én lesz a Nemzeti Összetartozás napja Trianon századik évfordulója, és a világhoz való viszonyulásom arra alkalmatlanná tesz engem, hogy karácsonykor legyen karácsony. Már a honpolának is mondtam, hogy a születésnapján én nem biztos, hogy ott leszek, kerek születésnapja lesz. Engem minden dátum, ami felszólít valamiféle kötelező viselkedésre, az taszít, és ha megtehetem, már pedig hát egy elég szabad ember vagyok, akkor megemlékezem arról az alkalomról egy egészen másik időpontban, ami természetesen azért olyan nagyon távol nincs tőle, és mindenki tudja, hogy miről van szó. Ráadásul többé-kevésbé el is fogadják a játékszabályaimat, ha nem is pontosan így mondom el nekik, de utólag legalább elmondom. A mai nap folyamán arra kértem az embereket, hogy meséljék el, hogy az ő életüket, vagy a családjuk történetét mennyiben befolyásolta a 21., a 20., a 19., a 18., és ki tudja, melyik század. És azt kell, hogy mondjam, hogy miután a Spirit TV kinyitotta a Kejfe előtt azt az ablakot, ami korábban is volt, csak jóval kisebb volt, egészen hihetetlen műsor készült, hogy a szó pozitív vagy negatív értelmében lényegtelen. Érzelmileg és történetekben olyan terített, ami ha egyébként édesség lenne, akkor egy elég lenne ahhoz, hogy az ember utána jól lakjon, és azt mondja, hogy többet nem kér belőle. Maga a műsor úgy fejeződött be, és azért is kértelek téged, hogy egy kicsit csúszunk időben, mert felolvastam, amit a Facebookon tett közzé karácsony Gergely, hogy Mindenki döntse el, de ő arra kéri a budapestieket, de a magyarokat általában itt Magyarországon, hogy június 4-én csütörtökön fél ötkor álljanak meg egy percre. Tegnap pedig Füries Balázs az egyenes beszédben azt mondta, hogy praktikusan vagy nem praktikusan, tehát hogy a dologhoz praktikusan vagy nem praktikusan viszonyul, vagy mindenki maga tudja eldönteni, hogy hogyan viszonyuljon ehhez az alkalomhoz, de nem biztos, hogy a tömegközlekedést egyébként célirányos egy percre megállítani, de ezt majd mindenki el fogja tudni dönteni, külös tekintettel az esemény súlyára. Én semmilyen vonatkozásban nem elemeztem azt, hogy Karácsony Gergely hova tartozik, nem elemeztem, hogy Félies Balázs hova tartozik, és azok a történetek, amelyeket az között sem tettem különbséget, végül is 50 embert hallgattam, meghallgathatta volna százat is, de akkor még később hívtalak volna fel. Az emberek aktivitására nem lehetett panasz, a műsor is igen magasan hallgatott ezekben a pillanatokban, és 82-18 ban az az arány alakult ki, hogy az emberek megállnak. Téged pedig most arra kérlek, hogy... Tetszőleges összeállításban, ahogy gondolod, de ez a beszélgetés sorozatában nem lesz unikális, vonalban Nemes Gábor lehessen szótejteni arról, hogy azok a népek, amelyeket te közelebbről megismertél a németektől, a lengyeleken át, az oroszokon keresztül, a kínaiakon át, a spanyolokig, a saját közelmúltjukhoz, illetőleg a távolabbi múltjukhoz, hogyan, mennyire ökumenikusan, mennyire széttartóan, mennyire egységesen, mennyire nagyon, vagy mennyire semennyire sem, mennyire indulattal, vagy mennyire indulat nélkül, vagy mennyire aktuál politikával felvértezve, vagy mennyire aktuál politikától teljesen függetlenül eh, emlékeznek meg, és innentől kezdve tiéd a váltóbot. Hát mindenki másként természetesen, tehát most így, ha, ha a magyarokkal kéne összehasonlítani, akkor, akkor azt hiszem a, a németek és a lengyelek lennének azok, akiket így elővennék, mind a két helyen voltam tudósító. Ugye a lengyelek az egy azért nagyon érdekes dolog, mert bizonyos szempontból hasonlít a magyar felfogásra. A lengyelek valóban, tényleg a történelm során mindig, vagy többnyire, hát áldozatok voltak, ha ennek a szónak egyetem van valami fajta értelme, mindenképpen Lengyelország sokáig nem volt, többször fölosztották, és a lengyel állam, a lengyel nemzet megteremtése és megtartása ez, ez egy ilyen központi téma volt, mai napig az, ez meghatározza a lengyelek tudatát, szerintem sokkal jobban meghatározza, mint ezt a mai modern kor, hát értelmessé teszni. De Pont ezért, mert, mert hogy tényleg voltak idézelőtet sérelmeik, ez azért azt eredményezte, hogy, hogy bármilyen furcsa, de torzult a, a nemzettudatuk, az ön saját felfogásuk. Nem csak azért torzult, mert, mert általában az áldozat tudata is torzul, és most itt nem nemzetekről beszélek, hanem egyes személyekről, hanem azért is, mert mert olyan dolgokat vesznek adottnak, amelyek a mai korban már, már, már értelmezhetetlenek. És, és ez, a, ez a nemzeti érzés ez, ez egy kicsit hosszú időn keresztül egy kicsit lehetetlenítette a normális politizálástól. Tehát bizonyos tabukat nem lehetett elővenni. Azért az nem normális, amikor egy országban törvényt írtja meg, hogy a nemzeti múlt bizonyos negatív elemeiről beszéljenek, vagy egyetlen szóba hozzák, ugye? Arról van szó, hogy milyen volt a lengyelek szerepe a második világháború alatt, a megszállás alatt például a, a holokauszt. Ez egy nem, nem szóval. olyan nagyon régi törvény, ugye? Nem, nem, ez egy új törvény, de, de ez hát, mi hát, -e? fölmerülhet. De mi szült ezt? Hát a, a a, a PISZ, az igaz, jog és igazság pártjának az egész bárcadtság, hogy hát, ők abból indulnak ki, hogy, hogy minden, lengyel jó, nem lengyel rossz. Azt kérdezem tőled, Gábor, hogy mindazt, amiről beszélgettünk, és amben az embereket én nem kérdeztem, és nem is kérdezhettem meg. Egyrészt mennyire játszik szerepet az, hogy a nacionalizmus, amiről te rendszeresen beszélsz, most inkább van kurzusban, mint ellenzékben, másfelől pedig a hétköznapi ember, és ezt a legpozitívabb értelemben és a legneutrálisabban mondom, benne van egy megfelelési kényszer hogy egyébként tényleg meg fogja -e állni június 4-én fél ötkor, nem tudjuk és nem is fogom megkérdezni tőle, hiszen nem elszámoltatni akarom, hanem ma, jú, május 26-án több mint egy héttel az esemény előtt kérdezem, hogy mit gondol erről, de ez nyilvánvalóan befolyásolja az embereket, és az a kérdés hogy ez a polgári öntudat, ami az emberekben ott van, ha ott van, az hogyan viszonyul, ha viszonyul ahhoz a nacionalizmushoz, ami abban az országban dúl vagy nem dúl, ahol él? Ez, ez idő, helyzet és politikai beállítottság kérdése. Valamikor ez a nacionalizmus, tehát nincs a nacionalizmus, valamikor ez a nacionalizmus, ez egy, ez egy nagyon progresszív valami volt, ugye? Az 1848-as forradalmak, amelyek végig Európán, azok a nacionalizmus. Magyarország okay. magyarorszállizmus, akkor felsorolják az emberek, hogy mire nacionalizmus. Ha Lengyelország, ott mi a nacionalizmus? Mi van a nacionalizmus círe, címerében? Na most, hát ez a baj, ugye az a, a, a formailag az, hogy végre Lengyelország, ugye a Lengyel himnusz is úgy kezdődik, hogy még nem el Lengyelország. Ö, tehát, De mi van bennem még? Hát az van, hogy milyen hősőesen sikerült ezt a Lengyelországot megteremteni. Oké, okay, milyen most történelmi mi... események vannak benne? Hát minden. a szabadság... milyen Milyen szabadságharcok? Hát a, a lengyelek... Ö... Rengeteg szabadsághaltot vittek, 1831, a 48-ban is valamilyen szinten részt vettek, hát ugye gondoljunk bemapóra, de, de az az érdekes, hogy ezek mindig pótlékok. Tehát ezek mindig, értem, ezek csak mindig mi van? Oké, az egy másik kérdés, mi van az orosz nacionalizmusban, mi van annak a címerében? Hát az orosz nacionalizmus ugye az, az, az most egy, egy újonnan előrángatott nacionalizmus volt, vagy ismét előrángatott. Ugye volt egy orosz nacionalizmus, amelyet, amely mindig volt, csak ugye leöntöttek egy ilyen internacionista szószal a Nagy Szovjet Unióval, bár egyébként a Szovjet Unióban is az volt, hogy a, a Nagy, a nagy Oroszország Kovács volt a okay. Mármint, hogy a, a, a, a többi... Oké, okay. mi van a kínai nacionalizmusban? Mi, mi van a címerében? most az, az, az, az teljesen egyértelmű, mi vagyunk a, a, a közé birodalma, amióta a világ világ, mi, mi hanok, itt állunk, és, és, és körülöttünk a, a barbárok. Ma ez nyilván nem így mondatik ki, de, de a belső tudatban ez benne van. Kínának, a kínai nacionalismos annyiban más, hogy azt, azt nem kell magyarázni, ahhoz nem, nem szükséges semmifajta történelmi ö, dátum. Tehát jó, föl lehet fogni, hogy, hogy ott is voltak mindenfajta sérelmek, az ópiumháborúktól kezdve az egész 19-20. századot föl lehet fogni, mint a kínai megaláztatásból való kijutást. De lényegében erre nincs szükség. A, a kínai nacionalismos olyan mély, hogy... Mi? A kínai. Nem azt mondod, hogy ember vagyok, kínai vagyok. Mert hogy egyébként ezt a kínaiak zöme hallja? Nézd, ilyen kérdéseket általában az emberek nem nagyon tesznek fel, de e, már önmaguknak se. De az biztos, hogy egy, egy szántóvető paraszt nem azzal kell, vagy fekszik, hogy hogy hogy. De az iskolában nagy, belé válts a birodalom. Teség. De az iskolában belé nevelik? Hát nem csak az iskolában nevelik belé, az, az benne van annélkül, hogy belévernék, hogy, hogy, hogy kínai. Miközben Mit jelent kínainak kínai lenni? Hát ezt akarom mondani, ez az érdekes, hogy ez nem jelenti azt például, hogy egy nyelven beszél. Tehát egy, egy, egy kantoni kínai és egy, egy manzsúriai kínai nem biztos, hogy, hogy ha most már megérti egymást, mert az iskolában megtanulják a mandarint, de korábban nem értették igazán egymást. Tehát de, de kínaiak voltak. Tehát ez a, ez a, ez a hatalmas, mondhatjuk kultúrát, vagy hatalmas történet, tehát ahol 5000 évre tekint vissza egy, egy nemzet, egy közösség, amennyiben mégiscsak közösség, ott bizonyos nacionalizmusnak nincs olyan nagy szerepe, tehát annak a fajta európai típusú nacionalizmusnak nincs szerepe, mert, mert sokkal mélyebb, egészen más. Mélyebb vagy érintetlenebb? De nem is kérdeztem, azt kérdezem, hogy mélyebb vagy érintetlenebb? Ez azért egy nehéz kérdés, mert egyrészt tehát a bázisa, az alapja az, az mélyebb és érintetlenebb és, és, és egészen más típusú, tehát valami olyan olyan, mint ahogy ránézek valakire, és azt mondom, hogy aha, ez ember. Ö, tehát ugyanígy ránéz, aha, ez kínai. Ö, ö, de hát ilyenfajta azonosság van. De ugyanakkor azok a, azok a, a konkrét rárakódó dolgok, amelyek ezt, ezt a, napi, a napi életben érthetővé teszik, átélhetővé teszik, ezek néha hiányos. Mi van a német nacionalizmusban? A német nacionalizmus, hát ugye, ha valami, valami Európában mindig, mindig negatív előjellel szerepet, az a német nacionalizmus, és ma már a németek is, érdekes módon ma a németek is szégyellik a saját nacionalizmusukat, most ez a mainstream, tehát a, a, a, az általános politikai felfogás, a politikai a korrekt felfogás, és ebben, hát erről többször beszéltünk, óriási szerepet játszott, hogy ők tényleg szembenéztek, vagy legalábbis Nyugat-Németország tényleg szembenézett azzal a múlttal, amelyet ö, hát ö, nem igazán lehetne ősének nevezni, ők tényleg leszámoltak a múltjukkal, nem csak úgy általában, nem csak a vasárnapi beszédek és a mindenfajta gestusok és, és, és ünnepi ö, aktusok te, szintjén, hanem, hanem megtörtént egyfajta, ha úgy tetszik, személyes szembenézés is, arra kényszerítették a társadalmat, hogy, hogy ne kenje az egészet Hitlerre, meg Göringre, meg Göbbelszre, hanem kérdezze meg a nagypapát, a saját papát, Helyes, itt álljuk is miköz... meg, is meg, és nem kell, hogy önvallomást tegyél, de valamelyest lehet személyes, ha van hozzá kedved, hogy az a család, ahol, amiben te nevelkedtél, a magyar vonatkozásokra milyen mértékben hívta fel a figyelmedet, vagy sem? most úgy érted, hogy a, a, saját, a saját történelmi, a é, magyarországi történelmi. Nem feltétlenül szokott. vagy a saját, vagy a magyarországi történelmére, vagy a családtörténelmére. A kettő egybe eshet, és a kettő különös Jó, is nekem az a szerencsém volt, hogy egy olyan apám volt, aki folyamatosan egész életében azzal foglalkozott, hogy szembenézett saját magával. És ö, ö, több ízben ö, elmondta, hogy, hogy, hogy melyek voltak azok a Hiba az egy rossz szó, tehát azok a, azok a tévedések tévhitek, vagy, vagy akár bűnök, amelyeket ő személyesen elkövetett. Ö, ő egy újságíró volt, és újságíróiskolában oktatott, és azt hiszem, több tanítványa ö, mesélte nekem, hogy, hogy ő volt az, aki kiállt, és azt mondta, hogy ö, tudják, ki volt az, aki elhitte a Rajkpert én. Ö, ő... Azért nagyon érdekes, amit te mondasz, mert egyébként sokan telefonáltak be de 56 se, vagy 56 is alig fért bele a visszaemlékezésekbe, sokkal régebbiek. Tehát valahol a visszaemlékezések a 20. század elejétől a II. világháború végéig tartottak, független attól, hogy a betelefonálva egyébként hány éves volt. Volt, aki eljutott 56-ig, nem sokan, de 56 után megszűnt. Ez, és ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt, nyilvánvalóan semmilyen reprezentativitás nincs benne, de végighallgatva a történeteket, ez megmaradt bennem. Jó, én ezt most csak azért hoztam fel példaként, mert, mert ugye kérdeztél a németre, és ez a németre egy kicsit ugye kvadrál, tehát tényleg az van, hogy, hogy ez a fajta személyes szembenézés, hogy, hogy a történelem az nem azt jelenti, hogy... hogy a történelem könyvek, vagy, a, vagy, vagy, vagy ezek a mindenfajta ünnepi hanem hogy a családban mi történt. Értem, de a családban én ezt értem, de azt kérdezem tőled, hogy a történelmi vagy a fél történelmi múlt Magyarországot leszámítva, ahol most éppen mind a ketten élünk, hol van még úgy jelen mint ahogy egyébként itt ebben a pán ezer négyzetkilométerben. Van-e ehhez hasonló, független attól, hogy a Nemzeti Összetartozás Napja közelege vagy sem, mert egyébként ebben az országban nem csak június 4 éhez közel, hanem bármilyen naphoz közel, ez kitapintható, mert hogy kitapinthatóvá teszik. A kérdésem az, hogy az általában ismert országok közül van-e ehhez hasonló? Én, én pont fordítva látom. Én úgy látom, hogy Magyarországon nincs jelen a történelmi múl. Magyarországon ilyen, ilyen e, hogy is mondjam, csak e, lózungok vannak de jelen. De az ilyen. is az, tehát ha a konjunktúra történelem, az is történelem, legfeljebb nem az a történelem, amit egyébként lényegesnek tartasz. De nem néz, igen, de szó, azért az, hogy tehát például Trianon kapcsán biztos, hogy senkiben nem vetődik fel az, hogy esetleg a kiegyezés körül kell kapirgálni, Trianon ez, ez föl sem merül. Tehát ez egy teljesen szelektív történelem szemlélet, amit, amit próbálnak ránk erőltetni. De úgy tűnik, Én hogy hát sikerrel. Hát persze, de hát ez nem most próbál, ez, ez Ezzel ugye nagyon-nagyon régen próbálkoznak. Ugye egy régi dolog a, a nacionalizmus, azt mindig akkor adják, ha valami másból hiány van. Húsból, pénzből, lakásból, hát akkor, akkor ilyenkor a nacionalizmussal próbálják az embereket valamilyen módon érzelmileg. Egy Jó, de ugye, ugye te nagyon élő példával rendelkezel Spanyolországgal, de akár a spanyol példát, akár a hazai példát elővéve, Azért, ha figyelembe veszed azt, és ha nem veszed figyelembe, akkor én mindenféleképpen magam előtt látom, hogy az én teljes ifjúságom nélkülözte ezt, de abban a pillanatban, hogy mód volt nacionalistának lenni, vagy nagyobb mértékben volt mód hazafinak lenni, ami egészen más fogalmazás, mint nacionalistának lenni, bár valaki számára a nacionalista se feltétlenül negatív, pejoratív értelmi, de maradjunk a hazafi, a csupa nagybetűvel, de nem két FY-nal írt hazafi, az olyan erővel tört ki, és nem kizárólag abból a korosztályból, amelyik egyébként a szocializmus előtt is élt, hanem, hanem a velem egykorúakból, hogy ez számomra azért volt döbbenetes, mert belém ilyet nem neveltek, bennem ilyen gyökérzet nem volt, és egyszerűen csak láttam magamat egy olyan környezetben, amilyen környezetet, korábban nem láttam, és egyrészt megijedtem tőle, másrészt meglepődtem tőle, harmadrészt meg akartam érteni, mindez egyszerre, és azt se állítanám, hogy ezt 2020, május 26-áig abszolváltam, hogy utalértem volna magamat, de az a tény, hogy ez ilyen erőre tudott kapni, az azt mutatja, hogy egyébként, mint a hamu alatt a parázs, ez ott volt, hiszen ezt a semmiből nem lehetett előállítani. Szerintem nem csak hamu alatt volt, ez, ez egy más formája volt. Tehát most, most az a nacionalizmus került elő, ami ugye 45-ig tartott, tehát a, amely inkább a horti rendszerhez kapcsolódott. De a, a, ez a nacionalizmus egy másfajta formában, nagyon erőteljesen és nagyon, nagyon ö, hát, furcsa módon, de, de tudatosan felhasználva ott volt a szocialistának nevezett rendszerben is. Mindannyiunkat. Hát, hát de, hát ez az egész 1848 -nek a, a, a szerepe. Csak mi nálunk az volt, hogy a, hogy a nemzet, a nacionalizmus, ugye a, a progresszív, a, a, mi, mi a progresszív nacionalisták vagyunk. Mi, mi, de, de az, hogy a magyarság az egy, az egy pozitív szerepet játszott a történelemben, hát ez, ez az a, a magyar történkönyvekben is, én nem nagyon láttam, a, vagy én soha nem tanultam, pedig én még amikor gimnáziumba jártam, az még ugye grőven a volt, de nekünk senki sem magyarázta meg, hogy, hogy például, ha már trianonnál vagyunk, hogy ennek mi az oka. Tehát azért azt, azt a magyar történelműek soha nem emelték ki, hogy, hogy beszéltek a... a oktatáspolitikáról? Hogy megszüntették a nemzetiségi nyelveken az oktatást? Szó szóval volt erről. Én, én erről később szereztem tudomást, tehát e, meg a sportnak a, a szerepe. A, a, a, egy más területre, egy más síkra terelték ezt a, na, a meglévő nacionalizmust, a megnévő nacionalista érzelmeket, mert nagyon tudatosan kihasználták. Igenis, ki volt használva, és én szeretem, e, ha ugye Ugye a narancs, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy a, a, a magyar narancs, ami kicsi ö, savanyú, de a miénk, ez, ez, ez, ez tényleg egy olyan szimbólum, ez valóban így, így működött. Ez egy igenis nacionalista ö, szocializmus volt, valamilyen szinte jó, nem úgy, mint Romániában persze, de, de ezen, ugyanezekkel az érzelmekkel pont úgy játszott, ö, és ezek az érzelmek jó része pont úgy üres volt, és, és, és nem létezett, hanem úgy utólag próbálták beléplántálni az emberekbe, ez, sikerrel. Ez az a, ez az, a, az eszköz, amit bármilyen rendszer bármikor elővehet, és, és sikerrel alkalmazhat, mert itt olyan mély közösségi húrokat pendít meg, amelyek nagyon könnyen és mindenhol megpendíthetőek. Mindenhol másként, persze. A németeknél pont az a, az a nagy előny, hogy, hogy bizonyos dolgokat hogy mondjam, nem lehet pozitív címbe beállítani. Tehát megpróbálják persze a német katona hősiességét mindenfajta szélső boldali szervezetek a második világháborúban, és ugye ezek a német katonák a mostani németeknek a nagyapjai, vagy dédapjai, vagy apjai voltak. De tehát azért, azért vannak bizonyos tények, amelyek mégis ismertek, és amelyeket nem lehet pozitív színbe Azt egy el nekem, Gábor, hogy miközben mi alapvetően mindig egy oldalon álltunk már, mint e, sose voltunk politikusok. Azt nagyjából értetted, hogy maga a politika hogy működött a tekintetben, hogy csinált egy víztározót, fölfogta az egészet, aztán kiengedte, vagy nem csinált víztározót, hiszen az, ahogy egyébként a saját hoz viszonyulunk és emlékezünk, függetlenül attól, hogy mely Országban élünk, az valamilyen módon elmesélhető annak a népnek a történelmében, van, ahol nagyobb mértékben jelen, van, ahol kisebb mértékben van jelen, van, akiket ez alapján szerencsésebb nemzeteknek tartanak, hogy joggal vagy alapjal, ez megint egy másik kérdés, de érted el, hogy látod azt a mechanizmust, amely egyébként valami görbe szerint, vagy egészen másfajta görbe szerint, vagy semmilyen görbe szerint ezt az egészet üzemelteti, működteti, akcelerálja, vagy éppen fékezi. Persze. Ez, ez, én szerintem ezt mindig mindenhol felhasználják, de hát már előtt kihosszak Igen. Előbb szóval én úgy gondolom, hogy, hogy ez mindig van. Ez, ez, egy, ez egy létező dolog, és ezt akkor erősítik fel, és akkor szedik elő, amikor, amikor hirtelen valamilyen deficit van, és, és más nem nagyon lehet először. Nem véletlen, hogy Oroszországban most, ugye, Egyébként ez érdekes. Oroszországban például a nacionalizmus most próbálják leönteni egy, egy ortodox egyházi szószal. Pontosabban visszahozzák ezt az ortodox egyházi szósz ami a, a cárizmus alatt végig a, az orosz nacionalizmusnak a lényege volt. És amely ugye eltűnt egy időre a nagy Szovjetunióban. Ez most ö, földtámad, és, és megint itt van, és kezdve odáig, hogy megáldják a. a rakétákat, mielőtt fölövik őket a hűrállomásra. Szóval e, itt tényleg e, múlt nagyon régi lehet előttetni, okay, Hosszan beszélgettem, jóformán kizálog egy témáról, vagy kettő volt, talán is Tiborral, a Johannes Ahené kitüntetése kapcsán, amivel szemben ő, mint korábbi uniós, biztos tiltakozott. Azt kérdezem tőled, hogy egy más esemény kapcsán Svábi András fogalmazott még, szerintem az a 90-es évek elején volt, az ennyiben volt, de akkor lehet, hogy 96-ban volt, E, már nem emlékszem pontosan, de a 90-es éve most emlékeznem kéne az eseményre, de még mire belezavarodom, e, ő azt mondta, hogy valamilyen esemény azért ne, e, nem maradt el, mert féktávolságon belül volt, és már nem lehetett visszavonni, lehet, hogy egy kitüntetés volt, nem tudom. E, végül is az, amit az Áhennéek, és ugye ez egy, e, ez a Nagy Károlyi D, ez az egyik legjelentősebb e, kitüntetés, amit politikus, vagy közéleti személy, művész ember, van közélet Tevékenysége is kaphat, az az az valamilyen módon érzékeltethető -e, hogy egy hazai álláspont, egy román álláspont, vagy maga a, a zsűrinek, a kuratóriumnak az egyik tagja, aki azt mondja, hogy Johannes eddig nem volt nacionalista, és nem valószínű, hogy az elmúlt hetekben vált volna hirtelen azzal, miközben a tevékenysége aktuálisan más mutatott. Ilyenkor te, aki mérlegre rakod az egészet, aminek egyébként nem két serpenyője van, bár ilyen mérleg nem létezik, hanem három. Te tudod mérni azt, ami egyébként zajlik, hogy mi miért történik, és minek milyen súlya van? Hát néha tudom, néha nem. Most ennél a konkrét ügynél ezt nehéz fölmérni. Valószínűleg tényleg az van, hogy ugye, amikor döntenek egy ilyen ö, dologról, akkor millió ö, tényezőt figyelembe vesznek, és Johannes eddig valóban nem mutatott semmit olyasmit, ami, ami hát méltatlanná tette volna ö, erre, ráadásul ugye egy ideális e, e, személy, mert hát német, mármint német ajkú, e, románia, szóval, hogy mondjam, tényleg az Isten is arra teremtette, hogy, hogy, hogy ilyen díjat kapjon, hát mondott olyan dolgokat, amelyek vállalhatatlanok, egy nyilvánvaló most, hogy aztán e, mennyire lomha, vagy mennyire gyors egy, egy döntéshozatal, és mennyire tud ilyesmit figyelembe venni, vagy mennyire vette volna figyelembe ezt, hogyha ez korábban hangzik el, nem tudom. Mekkora súlya ö, van ennek? Hát, ez mindig attól a konkrét társadalomtól függ, amely ezt a súlyt ö, mérlegeli. Tehát először is... Lehet-e azt a társadalmat kárhoztatni? Nem, de először szerintem az emberek jelentős része nem tudja. Te tudod, hány magyar kapott ilyen Károly díjad? Ö, valószínűleg három. Nem. Igen, de... de Korrádja, nem... hogy hondyula. Igen, de a magyarok nem tudják, és őszintén szóval nem is fontos. Tehát, ö, ö, ezek, mi ezek tesszük fontosságában fontos... mi újságírók, akik egyébként különböző példák kapcsán beszélünk a világról? Nem, nem, ezek akkor, tehát valami, ami ma fontos, az nem biztos, hogy az holnap után és holnap után, után is fontos ez olyan De a dolog, világ a... megértéséhez bármikor nyúlhatunk olyan példához, amely arra a rövid időre, amik felmutatjuk, fontosá válik, majd amikor letesszük ismét fontos talán lesz. Hát igen, csak, csak a világ azért mozog. Tehát ha most 600 évvel ezelőtti eseményeket veszük, most... Rényi Miklós ő, kirohanása ezt értem, de az egyéni érzékenységre fontos. most az a kérdés, hogy mennyire vagyunk tekintettel, te most azt mondod, hogy kevésbé, én meg azt mondom, hogy lehet, hogy igen. Jó, persze, én ezt nem vonom kétségbe. Nem tudok a kérdésre egyértelmű választani. Itt elköszönünk egymástól, és a jövő héten majd egyrészt egyeztessünk vele, már lehet találkozni? Hogy? Jó, akkor az is meg fog esni, másrésztről meg ugye jövő héten tényleg június 4 -e lesz, és akkor majd el kell tudni dönteni, hogy ahhoz akarjunk-e viszonyulni, vagy sem, mert a mai viszonyulás május 26-án azért egészen más, mint ahogy ez majd a jövő héten lesz. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Oké, okay, viszont. Önök nemes Gábor, hallották, még 5 percünk van. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem mai volt az utolsó, akkor holnap szerdán találkozunk. Igen, teszi? Jó reggelt, kívánok fia, Jó reggelt. Nem ugye? Igen. Ö, én tegnap telefonáltam, és az ö, nem volt teljesen igaz, hogy soha nem nézem a királyi TV-t, a hír tv Jó, köszönöm szépen ez... ennek a jelentősége, már elenyészett. köszönöm szépen, hogy visszaemlékeztetett a tegnapra. Jó reggelt kívánok. Fiala úr, tisztelt, el, tisztelt, el, tisztelt el, és hát engedjön, hogy túl hozzászoljak azzal a, az a témával a kapcsolatban amit tudom szerveket, a felhatalmazási zörvényt adjanulok, hogy a karácsonyújt nem fogadta el. Elnézést, erről egyáltalán nem volt szó. Ez tök jó, hogy elmondják, hogy mihez szólnak hozzá, majd hozzászólnak valamihez, amiről ma egyáltalán nem volt szó, és ami ebben a pár percben már biztos, hogy nem fogja beszélgetni és tárgyát képezni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt hát, kívánok! Jó a lényeges szeretném akkor mondani, hogy az a véleményem, hogy ennek a kormánynak az a taktikája, hogy félámet Ez ma nem téma, tehát ez az egész, amivel kapcsolatban ön hozzá akar szólni, ön kér ebben az étteremben hagymás rostélyos, és ebben az étteremben nincs hagymás rostélyos ma. Tegnap volt, holnap lehet, hogy lesz, ma nincs. Így hozzászólni se lehet. Jó reggelt kívánok! Isztenetem, jó reggelt kívánok! Önnek Az is. Tő, mondhatom. Persze! Az előbbitől fölmerült Mráz Ágoston Sámuel fölhozta az összödi monológot, és mert annak is ma van az évfordulója, és azzal kapcsolatban szeretnék önnek ajánlani egy cikket, ami úgy hangzik, hogy Sípos Géza az író, azonból a transzindex, és az a cím a cikknek miért volt kurva jó a beszéd, és miért nem. Ezzel csak azt akarom ö, mondani önnek, hogy alig, nem sípos Géza az egyetlen ember, alig, hanem Magyarországon, aki tárgyilagosan nyilatkozott az összödi beszélnek. Én ezt értem, ön ezt feltételezi, nem olvastam, valóság a mai programba nem is fér bele. Viszont hallásra, halló, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, fiolta úr, Jeléd László vagyok. Még annyival szeretném kiegészíteni az előbbieket, hogy én onnan a kapcsolatban, ugye ez volt a téma, hogy, nem trianunk Józs volt a téma a magyar múlt Bocsánat, így van, a magyar múlt, csak az előbbi hozzászólásomhoz még annyit, mivel ön is ö, egyszer telefonatom az előtt, és nagyon szép padivás volt, és Nyerges Attilától a népület szám, hogy még azt mindenképpen oda szerettem volna fűzni a gondolataimhoz, hogy a népület számot hallgatom, valamint József Attilától a nem, nem, soha színű nagyon szépen köszönöm, hogy telefonáltak. Ez a műsorhoz, mint az elmúlt telefonok hozzá, nem tudtak tenni. Viszont elvonni megpróbáltak tőle. Köszönöm, hogy hallgatták a műsort, és tovább ne fárasszák magukat azzal, hogy telefonálnak. Nagyon kedvesek, az energiát tartsák meg ma másra, ahol nap meg messze van. Távol létemig, 7 óra után és 4.18 előtt, döröpont, pont, Kisd, pont, Fiala János ez a nevem, kukac.gmail.com. Viszont hallásra!